Розділ 25. Усе. Кінець. Я дарую велосипед. Загаза Чоктова. Я видужую. Прокинувшись, я побачив, що біля ліжка сидить на стільці Яришка і читає журнал «Барвінок». У хаті було сонячно, аж очі сліпило. Годинник на стіні показував без чверті десять, і я зрозумів, що то ранок. Яришка зразу відклала журнал і скочила стільця. «О, любий, братику, зараз будеш снідати!» Вона в нас не вимовляє літеру «Р». За мить Яришка вже ставила на стільці переді мною молоко, яєчню, сир і хліб з маслом. Я збагнув, що в хаті нікого немає, всі на роботі, і їй доручено доглядати мене. «Будь ласка, любий, братику, їж!» – сказала вона солодким голосом. Я насторожився. А коли вона втретє сказала: "Любий бгатику, любий бгатику, спекшу проковтни таблетку". Це вже мене зовсім збентежило. "Любий бгатику". Вона ніколи мене так не називала. Вона завжди казала на мене «Загаза Чоктова, "Так тобі й треба, щоб ти позбув свою погану мокду". І раптом "Любий бгатику. Кепські виходять мої справи, може й зовсім безнадійні, може я вже й не встану". Тому-то всі такі ніжні до мене, і батько, і мати, і дід, і весь час заспокоюють, видужуєш, мовляв. А я? Бач, сплю весь день, значить нема в організмі сил, енергії для життя. Отак заснуй, не прокинуся більше. От голову навіть підняти від подушки не можу. Підведусь, сяду на ліжку, і йде обертом голова, аж нудить. Я глянув на сир, на яєшню і згадав слова діда Селимона, які він любив повторювати. Їжа – джерело життя. Доти живеться, поки їстя і п'ється. Добре кушай і будеш як бугай. — Яришко, дай іще шмат хліба з маслом, — сказав я тихим глухим голосом. — Тю, ти ж ще цього не з'їв. — Жалко. З гірким докором глянув я на неї. — Може, я, може... «Та що ти? Що ти? Будь ласка!» Вона побігла на кухню, відремізувала від буханки величезну партику, намазала в палець масла і поклала на стілець. Писнула і побігла за піч сміятися. Я зітхнув. Нічого-нічого. Дивись, щоб на кутні не засміялася, як я, і як мене вже не буде. Яєшню з тим першим шматком хліба я вмаламурив досить швидко і легко. А от тарілка сиру, щедро политого сметаною, і партика хліба, принесена на моє прохання яришкою, пішли туго. Пів тарілки я ще сяк так виїв, а далі почав давитися. Набивши повен рот сиру і хліба, я жував-пережовував ту жуйку по кілька хвилин і не міг проковтнути. Ремигав, як той старий віл. Уже й молоком запивав і різко смикав назад головою, як це робить завжди мати, ковтаючи таблетки. Та все марно, не ковталося. Ну, все, жахом подумав я, уже їсти не можу, не приймаю організм їжі, все, капець мені, кришка. Я без силу відкинувся на подушку. Лежав і прислухався, як усередині в мене щось булькало, бурчало і переливалося. То гуляли в порожньому животі одинока яєшня, трошечки сиру і молока гуляли не в змозі порятувати слабіючого організму. Кольнуло в боці, і нога затерпла, мабуть, кров туди вже не доходить. І рука ліва якась безсило млява. Це ж там серце близько. Видно, серце вже відмовляється працювати. О, дихати вже важко, уривчасте якесь дихання, і пальці на руках уже посиніли, здається, одмирають. «Ех, жаль, нема Павлуші, Хотілося б з ним попрощатися. Не встигну, мабуть». За печі визирнуло лукаве Яришчине око. Вона сміялася. Вона й не уявляла, як мені зле. Вона думала, що я придурююсь. Треба їй якось довести, що це не жарти, що мені таки погано, що, може, це останні мої хвилини. Я не міг помирати під її хихикання. «Яришко!» Ледь чутно промовив я. «Іди сюди!» Вона вийшла з-за печі. «Яришко!» Зітхнув я й замовк. Вона підійшла ближче. Личко її стало трохи серйознішим. «Яришко!» Вдруге зітхнув я і знов замовк. Я мусив сказати зараз щось незвичайне, щось значуще, благородне й велике, що говорять тільки перед смертю. «Яришко!» Сказав я нарешті тихо й вручисто. — Візьмеш собі мій велосипед. Я дарую його тобі. І заплющив очі. — Ой! — вирискнула вона радісно. — Ой, правда? Ой, серйозно? Ой, бгатику мій, який ти хороший. Ой, дай я тебе поцілую. І її губенята мазнули мене по щуці біля носа. Я отвернувся до стіни, бо відчув, що от-от заплачу. Ми з Яришкою найчастіше сварилися саме через той мій велосипед. Вона хотіла на ньому кататися, а я не хотів, щоб вона каталася. Я вважав, що вона ще соплива, щоб кататися на дорослому велосипеді. Тільки в перший клас пішла в цьому році. До педали ще навіть не діставала. Але однак примудрялася їздити, просовувала праву ногу крізь раму і, звиваючись черв'яком, навстоечки крутила педалі. Ця її спритність тільки дратувала мене. Таке потворне катання було, на мою думку, образою для велосипеда. І взагалі, кому хочеться, щоб на його велосипеді хтось катався? Це завжди неприємно, завжди противно. Велосипед – це щось дуже особисте, близьке, заповітне. Це ближче, по-моєму, за сорочку, за штани, за що хочеш. І зараз, подарувавши велосипед яристі, я відчув, що мої рахунки з життям майже зведені. Я чув, як вона, забувши від щастя про мою хворобу, вже витягала вороного із ціней на двір. І він жалібно і дзвонив. Ці звуки шматували моє умираюче серце. Так востаннє тужливо і ржавірний кінь, навіки прощаючися з козаком. Я витягся, як мрець, склав на животі руки і приречено втупився у стелю. Я ждав приходу смерті. Годинник на стіні невмолимо одцокував хвилини. Але несподівано замість смерті прийшла медичка Люба Антонівна. Грюкнувши дверима, вона зайшла в хату і швидким кроком наблизилась до мого ліжка. Поклала руку мені на лоба, потім узяла за пульс. І все це не кажучи ні слова, мовчки, зосереджено, строго. Я завмер в безнадійному чеканні. Скінчивши слухати пульс, вона підняла мені сорочку, схилилася і приклала маленьке холодне вухо до моїх грудей. Вона завжди вислуховувала хворих просто так, вухом, без всякого лікарського причандалля. І тільки вислухавши мене, вона сказала нарешті весело. «Молодець, казаче, це гаразд. Скоро будеш здоровий!» І ляснула мене долоною по пузі. «Еге, гаразд!» – буркнув я. «Оно вже їсти не можу. Організм не приймає. І голова крутиться. Підвестися не сила». «Що?» – вона здивовано глянула на тарілки, що стояли на стільці. «А це хто снідав?» «Та я ж бачите». «Ну, бачу». І яєшню бачу, прийняв твій організм, і сиру пів тарілки, і молока. Що ж ти хочеш? Після такої температури це навіть забагато зразу. Забороняю тобі їсти постільки. А голова крутиться від довгого лежання. Треба вставати потрошку, раз температури нема. Дозволяю тобі сьогодні встати хвилин на 10-15 і походити по кімнаті. Тільки не більше. Організм не приймає. Вона усміхнулась. «Ех ти, герой!» Я насупив брови і одвернувся. Я не дуже їй вірив. Вона медичка, вона мусить заспокоювати хворих. Така її робота, їй за це гроші платять. І все-таки після того, як вона пішла, я відчув, що мені полегшало. Перестала колоти в боці, і нога одійшла, і руку отпустило. І серце забилося бадьоріше. Смерть поки що відступила. Мені навіть здалося, що я почув, як вона, загримівши кістками, побігла, покотилася кудись геть по дорозі. Чи, може, то загримів, упавши разом з Яришкою, мій велосипед у дворі? Мій? Велосипед? Який же він мій? Нема в мене вже велосипеда. Нема. Подарував. Дурень. Та я ж, я ж думав, що вмираю. Пожди, пожди. «Чого це ти так рознервувався? Може, ще вмреш і не будеш дурним?» – шепнув мені глузливо внутрішній голос. «Тьху на тебе!» – лайнув я той голос. «Краще бути живим дурним, ніж...» «Ну і що?» «Ну і подарував, подумаєш. Рідній сестриці подарував. Хай катається на здоров'я. Люба, дорога, се. У дворі знову щось гупнуло і задаринчало. «Чорт! Чого ж вона, корова, падає?» Так же всі спиці повибивати можна. Ну і хай вбиває. Її велосипед може зовсім його розбити. Чого тобі тепер хвилюватися? Не треба тобі тепер хвилюватися. Спи спокійно, дорогий товаришу. Мда. Павлуша, значить, буде на велосипеді, Вася Диркач на велосипеді, Коля Кагарлицький на велосипеді, Стьопа Карафолька, гад, на велосипеді. Коротше, всі, всі геть чисто на велосипедах, а я пішки. На своїх двох. Да. Тоді вже краще вмерти. Що це за життя без велосипеда? Комедія? Сміх? А який же був велосипед? Україна з багажником і з фарою, з ручним гальмом. А швидкість яка? Вітер, а не велосипед. Був. У дворі знову задеренчало. Доламує. Серце моє розчахнулося від болю. Дозволяю тобі сьогодні встати на 10-15 хвилин. Я підвівся і сів на ліжку. Хоч глянути на нього останнє. От гляну, потім ляжу і вмру. Я встав і, хитаючись, пошкандибав до вікна. Яришка, висолопивши від старанності язика, вихилясами кружляла по подвір'ю. На лобі в неї полум'яніла здоровенницька гуля, на щоці подряпина, коліно розбите. Але очі сяяли щастям, і, видно, те щастя засліпило її, і вона нічого не бачила. У всякому разі, дубовий ковбок, на якому ми рубали дрова, вона точно не помічала, бо перла прямо на нього. Я не встиг навіть роззявити рота, як вона перечепилася об ковбок і… Отут уже я роззявив рота. Я не міг його не роззявити. Душа моя, котра ще трималася в тілі, не витримала». Велосипед став дибки і з усього маху грюкнув на землю, задаринчавши всіма своїми деталями. «Ех ти! Що б тобі? Що ти робиш?» Отчайдушно закричав я. «Хай я умру, але навіть перед смертю я не можу спокійно дивитися, як гине велосипед». Лежачи під колесом, Яришка розгублено кліпала очима. Потім враз насупила брови і мовчки почала вибиратися з-під велосипеда. Встала, підняла велосипед і зміряла мене презирливим поглядом. Думаєш, я тобі повідала, що ти подагував. Я знала, що ти жактуєш. Загаза чоктова. І шморгнувши носом, одвернулася. Я роззявив рота і усміхнувся. Загаза чоктова. Сонце засяяло з неба, заспівали пташки і зацвіли, запахли під вікном троянди. Життя. Повернулася до мене. Сумнівів не було. Я видужував. «Дорога Яришко, Люба моя сестричко, я тепер завжди даватиму тобі велосипед, коли тільки захочеш. Чесне слово».